Bashkesia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Frika ndaj Allahut Jellashanuhu. Allahu Jellashanuhu, tatan i gjithëve nji, erë kolë e natyrës dot, edhe tuti i lutut për namzut. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama. Rahmanine ihsanine lutbin e judhin e kerimin qi e ki e der hurmet mu i tramansar ligeron mu'aten efendi tornada tornada tornada tornada awudu billahi minash shaytanir radim bismillahirrahmanirrahim qala allah ta'ala fi kitabihil karim ve limen khafe meqame rabbihi jennetan fe bi iya alai rabbikuma tukerziban sadaqallahu l-azim ve behriga rasuluhu n-nebiyyil kerim ve nahnu ala maqale khalikuna ve razikuna mine shakiline shahidine bi kalbih selim bu lazan cemaat muslima Zot-i Celle shanuhum بسوره الرحمن قناهاتني المسلمين به لمن خاتم مقام ربه جنتا ايتي ايتوت مكاميت بنديت كي بنه حضور الزوديت كريوسين عالمين ايين ناهرت قام اجت في جنيه من مقام قرتان ير شي ايتوتن مكاميت بين حضور لاهه بار حضور الزوديت جالوم dy gjenete janë dë banet përgatit në përta që njoni është gjin e gjinaja e njonin gjin insan se Zotin dhull gjelalin ketsur e gjithë kumë ka i ka përmen ham insan ham e gjinan edhe sahel që ka kënu një ajetër para ju ka thonë insan dhe dhe e gjinave e i jala i rabbi kunatu këtë dhe i ban me qëtë dhe qënin Allah ju tash bo një rëna ca ka e thoni së ka Allah që e i pa kuqitë e Allah i dhërë zëllalë me s'yqyë, që e dhe të i pasë me të më të më të këtë, që e të të të të të të të të mëjë mundë me kuqua dhe me pëqitë. E fregjimi i dojtë është para huzurit Zotit dhërë zëllalë, e një nësantë është punë e marë, se kjo më shpari nësantë e shtinë, me bo bindje në trupin e veqë, Fuqia e Zotit është më e madhe. Më e madhe se fuqia e Allahit El-Xelal nuk ka. E kur don tash për mutut, ti tutë tash ai fuqisë është më e madhe, superiore. E nuk i tutet çdo fuqi. Kur të don, kur të njeh Allahin, ti osht fuqi blu, çaj i iman. Kur don me pas ty ut edhe shpresë që me u pështetë të dikushit, pra pështetë të qaj që është majhë bërëti. Se që një vë lasën dë një atin, sani që shmergis, së mija kur të linë pej nanes, e nishë ka pak me dit, so herë që të mund të dikush, shkon lukë qërët e nona se nona e mërën. Por të rritët pak ma i madhë, me, me të të metë të tina që i vindu ju pjekë, por të e mund të të kush e shë që nëna është me Lix e baba, e baba është ma i furtë shkonë pështetët e baba Lixare për i babë. Por të rritët ma i madhë dhe buhet të i sigur që i mundë të bidat mirat edhe të tijatë, shtetet, të një valijat, të një kapijat, të një gjukatjat, të një kërëtarjat, të një dhëmë, dhe më thonë, nuk të eshe që ajo majbojtë dhe se bamba. Po ajë që është një në në të këllot, e dhe këpësimin e të këllot, por eshe që kërëjtë të alëmë, e ka kërjuë sotë, e dhe kërëjtë të ajo në të një njëtë, në shlepjen nuk hecë në shlepjen në në vangë, Krez zë, kërë të kërëjuë edhe kurdonë jau mërshkizim, a të rëqështë jetë të qaj që ati që nga mërshkizim, të kërë rëqë a dojë në të nukërë të kërë të turqë. E krezë të kërë të kërëve qëka dojë në tonajë. E ajo të shë Allah i tëre në shahënë. E taj kërë të njëri përë në turqë me përbimën të turqë, a të rëqë të turqë a të kurqë, a të kër Ja jor drejt Angkor, i jellej i djanit, i kishit. Ve lini me kafën e koma rbehë e kënëtan. Ja ai thaj sik as po ai, i kushtoj ku dijë. Edhe i tutje dalje para huturina, aty zonin trofikon na zonin e të njohur të nevojshme për pamje. Në mekan drejënje i janë përgatitur për të përmbushur tojën që i tutën daljes para huzurit Zotëtës gjelal. e Gjelalë. Që i bëni Abbasit, sultanën nuk e stëri që që ka përët eqësitit aje. Në rëdhjë Allahu anë hëma. Në limen hafëm e kamë, rafi hibejnë e i dhe i dhe i dhe. A i njeri që i tutët, kërë që i tutënë dalë para huzurit Zotëtës e Gjelalë, a zëvegjën me lëmbër të jamëtë. Shka banë kërëtë? Dhe nëhen nëfse anë i hevojë, nëfësin e largon për i hevojë nëfësin. Dhe me thonë, nëfësin e vetë nuk e lënë me punu që ka i puna nëfësin. Po menja e shnuo që tina e sunon nëfësin e vetë, edhe nuk e lënë nuk jetë nëfësin që ka do nëfësin, po jetë menet që ka do menja e së punon me hevojë të nëfësin. Kov që njërë që asë, që mëjë mëkë uqë që asë. Që kjo është, lufëm, ne modja, këndë njënë. Peygamberi a.s. sëllatë u sëllam, kërëkëni herpeni njëllëtës që ka njëtume në fripë, ka thonë, Rejënë në aminë e jihadin, eshtë garikile e jihadin e kërëtë. U fërë ka thonë të njëllëtës, kërëkën njëllëtën e modë. Ka dhoniar sulallah e jihadit e drejtë, e lidhur jihad i mbyllur, ka ton jihadin e nëps, me kundërtu nëpsit mos i lësh nëpsit çadon. Gjen shove nëpsin, çka do nëpsi më lësh, kemarue, për dënjyor dhe kemarue. Ja dhe prastë bebikhan, kemi një dhub i shakën ka unë jëtë matë në të kusënë se me lëqët, dhra se për që mërënda më trupë e Kanal Mikru matë mabin, që i nërejë me punu e ketë, e kërën nuk me të dhe nuk e nënë, edhe punur në një. Për që se për që gjotë i në tanë në këjërë, të ratë a matë në vajja të esën dhe që në risë, që të gjërëmë për akutinë në në në në në në në në në në në në në në në në n فلا اخر الحياه الدنيا لا من ياق ما فترن توي في دنيا يا زهر لي لا alimento لا في خير من بعده ها ابي دي يا هريت جو ماي ميريد له ارتيت ماتو ماذا افرؤن سو موت هل يثمن ادو قرت زوت بذ تنبهار من الله edhe larkohet me i harameve të zotit, që i kanat e zotit, jo se lehuja u me lkjame të kimin të da përshin të në tanë, që ti insani që i këmërje që zotit e pakur me të gjërit. Allahi në e hodë në shkipjarat për alemi, nuk është bëdhë me thonë njeri veç të dhut në zotit, se aj që i dhut e zotit, aj i këshkom të zotit, Ai qi qiare, i qiare, po ai thokut, Allahet, a i qi i tutet shiare i fip shiare larguhet të i dynë Po a i qi i tutet hokut, allohet e dhili që shkakuin Atëre ikështë konstitijet e qëta Qërshka kota shtër një qëtër adikë, një qëtër haqita Njeri shi njeri pur tutet peju juonit, ja pejshani të keke, ja pejshani qëtë kekja Va bon nëmëruaj të ikët shtjetët, si të tjikon se ka qare, jam sjetët, mërena, jam e mërët bon. bon i konë e mëroni, a pojët i kala blakja, të shka bëmë, va nëmëruaj ti. Munët me ikëve i atina, me ikëve i soti ku shkonë? Toka e sotit, ashtë i sotit, qështë i sotit, qështë i sotit, qështë i sotit, qështë i sotit? Mu me shkuën me ikëve i sotit, atëhere ku e të ikëve i sotit, o shënë të këtë i të pjotë, kur tutë shti zoti fikë shkon zoti domethënë ikë djijave të, ik të shkordon të mira ku ka u zoti dhe djalove ne jam atëra nën që zoti fikë dorba te ajo që kemi ku thallojë jemi konë dhe jemi në të si kemi pa on para u thurë tri na gjetë me dolërin vet Edhe me janë të fuq njështuftti, Silska ke mis unacceptableë ngaë Farao Tum Lustrin atëherën që me kegoj o përtelejnere Nuk osh të ku me ka allani shmi kërë Trase vend tozen Nasi Mishquiman Duhet jet një khierë me pos kujte Edhe me kujtuh e koke në Allahu dhetejtë cola dhu huë ndëse në shanu huë E me ditë se Allahu e a shu qipjo Edesit i Allahu e m runnerjtë Më lërgu e glazën për isianën, për qipë në najeve, për qipësiave. A zëti ajqia, rëdi Allahu, anha ka fanë. Ja rëshunë dhe Allah për dhëti të ashtë i dhe. Një ajlet që për tukëti, e le dhine gjithu në e ma e të dhe pëllu të humën veqit e të tënë. Që e kamë e ramin që kërë ajët? Po të të zotë i edhe që të njërë që i punojnë që të punën, E zemrën e kanë kjo tuk, qëta jënë të zotit tuk, qëta jënë hak tuk të përgastata. A zi ojë qëta, e komanon të ajetë qëta njerë shumë jetë në pojë nëzinoë dhe të imra ki, edhe o prap i tuk të në zotit, qëta kanë me përgjua, ta, qëta tu, jënë tuk, qëta jënë tuk, qëta i gambejë a lehi së datë u përstëllën të alda, njo jënë, jo, jo dhe da kim në rëgjunu jesumë ve ju salli vej etë satë dhe kuve jesha ku e nga jesha ku të minë mjë u nga. Po tuta janë qatan njerëshin qinojë edhe falën edhe e pisa dok edhe tute që mështë këpëja o prenë në zotit. Qata janë të gatofa të zotit që gëtanë, qata që i tute më zotit. Qata që i hamë funuën që i ka urë në zotit ende prap tum vendi duot dhe mashta suka si prenudo. Kërgjar ke ajoina me punues tas ka fqtruat i me punu kundrazot so edhe me zon ku plape duot. Ajtitutë pe i duot i çerna me ka fqtruat i punë. E Johann puno këtu ta bututa. Vendëji erjumba dhe xaqumba. Ajni er mericie dom ka i njët në Allahin edhe i tutet në Allahin. El mëminu bejnë el hoki bër rëgjami, lëmini jetan nër njëtë rikesh edhe nër njëtë i njëtë i njëtë. Dhe min shurotin i imani, el hasjetu dhe el hejbetu dhe el hoku minë Allahi të nërë rëgjami. Dhe alametit i imani të është maskarit vëtut, Ne ja Allahu el-kelat hasanina el-wakt el-tafaw. Ne ermut ut apo tcha kanalizo ut. Nu nu tut apo tcha nauzotimi. Nu katme kosu nist na Allah. Ne eto tum nini. Ponai pred. Ponai pred ruke chipletu adizhgaie. Ponai pred at uh, rumb emi e begenistes vetjet tiriu kem shum erëni rekord vole dhe 90 ta ota ta fermaru ta fermaru sapas ju ha ditigami ai ji du te zoti ni here x e nje zoti shum qort map ik me xija te zoti punoj heqes clicattin që prena vi b lensula orshtë! Ek SMK ASR aplarHiq tx 누 e k, disappointing qto nazpos k com n ka preni jr hazr Njëen, eve i it, ctadd ntp? M Tz what Blair nish 2 lr Gotta, nkada B sh马 ex 3 Sprimon easy e Baish re 24 mandi jr ka prissrıshtë nus 3 e teg allows if tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx tx edhe jëmë të sam një vjetës me të aritës mjetët edhe mënke folkë e iërë si eërës pëjitës pëjitës pëjitës pëjitës pëjitës unë jëmë maritës të hasë bëjadëni së së së ië boni kërënë ië në në në ië badet nukës alë muritë për të në herë bejëshën e man të malik ië në në rikëtën ië në rikëtës mënë iëdha ar efer të nukë në nefsi hi alame të ne rrkohë dhe alame të rrkohë dhe alame të rrkohë për të shehin në sonin nefsi në vet alamnetin e një eftetutës dhe të njëgjit dhe ka disem se kepin emri në veti ka të tërë ajo popë për një punë qështë jelë shokur të i të qëtë të zoni të i të gjenetit qëka janë atër qëshën të ndërë edhe edhe Dhe alametur fawfi, mani, an. Alamet dhutesh, pe i sinabu mëne haullahu anë. Alamet që do të të të tësh, kur të i larkuhe shpejatur u tëneve që i kanë të të të tësh, do të të gjendë shani. Dhe alametur fredja, alamet i mytë të kushët, të hi e l'amën u bimë, amërallahu fihi, me këllu është ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ku që njënë që të duja, që njënë një bëgjët zotit. Njona më largushka kananum zotit, pe i që të zotit. E dyta, yë mësë kite zotit, që zotit kabulis, e mësë kapurit, e mësë mirë, i borë zotit i bëgjët. Kishpa shqybe, kemi mësë allahit, që allahit, që ka të, të këmëvej për të setë që, këtë yë mësë që të zotit, a i të jo me fërën i së si zotit. Ymytin, në shikuri shumë të e përkush, në dhash Allahi me të pranjë, në dhash, atët ka përkush me bëtë një incijativ, o të dhënë një intervenim të zotin me dhomë pranaj, a harta të përkë me harta. Por Allahi është. Dhamet si imat, kudit, jahur, për një sen, zullun qarë zotin sësht, gjitha senet që ka i përnë një një një një një një një një një një një një një një nj çet bashkë, erëcia do të narë kafshë jo fikse. Edhasni musliman që ka punë dhuta do të çaj titmoni, xianu. Pra pa u tutas do të lejnë turqia ai ran rietën, që do të konsumësinë rrejt, çaj dhote. Çaj i tutur të zotë bençia e daruha Allahu. Pra edenu kon, eden cinu Në tof se prapë mësia qinët, a vetë alamjeti i vëtë i kukëtës për e ajmësia. Pra po shë rëgnat të duhetë në vetë të zotët të duhetë të duhetë. Me një pjallë pjetër, madhëninë të zotit nuk e një hajtë të dohetë. Se kurë tukure një madhëninë të zotit, a i larguhe, për e nësia vëzër, një në një shani vëtë dhe një herion isoëtë, një rëndi që pasponit ju në. Një e stafë. Së kërë në një masanina, së herë ka shkuka të të i rënd, ju ka herë tjetër kura dhe otër një. Së shmije kanë menerua të. Që tita insë në tërpër hënë vetë. Eru janë kërë kanë vetë kanë tonë shkakun e jote, që së herë pojën të kivek, dita por filho. Só por cosminha me calcei gunoa, só triher que já foi com bolo de não. É de que me vem mene e disse chiceto como meu boi ficou fora o último de tá aqui. Louvado seja de que faz todos os melhores ao Alim nos por melhor de receberam. E tas podani me ni habis a bet asati oja se li Allah anha që e ka vej me gaminin, sallallahu ta'ala, aliyhi v'sanem, i tharbej ari për të të t'i aishëa, e ka kujtua, për thotët, dhekertu nare dhe dhe ketu, e kujtova djemi, dhe djemi, dhe me dhefinova këtalo. E ka lërë të uru ma, sallallahu aliyhi v'sanem, më e për t'i ki jo aishë, që ka po parë, që ka po të shkin, me ka e to i aishë, ki dhëm rëzë me gaminin, sallallahu ta'ala, aliyhi v'sanem. Kull tu hasë t'jojshë, këtë t'i thakë dhe kërtun nare për bëgitë e kujtu ova zhjemi në dëhmenu të rëtënbohat qohë për i t'init Atër e i thakë të hezër por une e ehlikum ja umën këjame ja Resul Allah atë do të bjëdhë men për familje tanë i gambit i këtë me kala a.s. e gambit i a.s. e këtën Një hadisit, e një vidin, të unë fila, të pak të një kuqë që të epër, që është në kujë më juturë, sa duhet të kujë. Pra kur të penat, më jurë dhënë dhënë dhënjë, të yërë, së mujë më jurë dhënë në mëtë, sa duhet dhe posë një të sotë të gjithë të lalë, vëthi edhe juhë. E qërë të të të të për nga mërëishë, e ka thunë hadës i ajtës, rëbjë Allahu anha. Dha, njo, e shënë trevena sërkër mena sërkër familje tërë. Dha, në ku, edhe a jetë kur mu e hatë u, hatë mu, dha, trevena, këtë këtë këtë shkerfantë, këtë në që mëndër me kujtumë, indeliminizani, kërë dhje në basë i me ka zëve ka zëve ka zëve, me me ima të gjënoj atë në të të lëpë. A per më se vë pëtë gjënojnë, a per më të të të të të të të të të të të të të të t Adalim që Zotit është, përrejtë një e i Zotit është. Zotit është një drejtë, pa ku jetë që të ujna. E në të venë, shumë shtira është me kujtu t'i kujtu t'i kujtu t'i konin për dhe që t'a përbohë. Aje Resulullohi është një folënë, Resulullohi është në garantur me zemëtë, për aje dhe këtë ka djeshtë në në këtë tunire t'i në qita venë atës për të të të të qërështërëllë vajt i dëmën, gjithëmën, për zjadje dhe për zbëri. Ben, ben më men se kulet me vadinu hufehve ti ishetin rabijet, në të duha kërinat janu i se vahve të dënohet, në të duha hëshën të në të nërërët, rafia i njërështëtna, Në në mën khaset në mâ zinuhu ve ulluhu hâbiyyët Adine-tik yam'un günah-i sevab-i Në ben-i kusam-u sube-i ek-a hâbiyyët Vënâ edrâ ke nëhidr, ya muhannet-i sefis-kaz hâbiyyët Nâ r-u-saniye, hâbiyy-e asli emni cehne-niz nisiyer-si Tate-ru-os ehtun ja punësim. Kuma shohim këtu. Ja kërkam ndihmë nga një violonist kamale, po më thotë ti, po të kërkoj të të kapësh. Dua na të bëjmë një koncert të çifërtë për të gjithë. Jeshua të shpëtonë ti. Jo të thavë. Dhe nëndët e tajri së hufi hattaja e ale muajne, e leka u kitabu hufi jemnini hi e në të primadini. <gülh> Edhe kur vin kitabet të gudurojnë dhe janës zrotë, apo i lepet kitabin trahë pjasa, apo i lepet në të muajt, apo i lepet të maqqibinë. Edhe këtu kërë kërë kërëkam nuk mundët në së i du. Runa zëtë të aderër e rëva të dhe. Dhe emma men udi e kisa dhe udi e nini hipe se uke ju hasi buhisa dhe njësira dhe jenë karibu ila e një hi me sruro. A tydhne si tu jetës si takin dja. A të njerës pak i bonzo të shual edhe kveher skojnën të njënët të familjë e vetë dutën të njënët njënët në konë mërgjithënë Për atin e që edhe zhëkim arrujë qatë e re le kënë jetër vojtë të të masë file, ata vëllazën, sëhojnë në qëhëmë, sëhojnë më këgbune dhe i rënutëm, e e e kënën dhe i një atë vëzë. Edhe që kërë kërë për kërë kërë potëtë që ojë që në që djene më në që juhë, tërki që mërë që të mërë që të të të të në të ndërë një. Dhe indesbirati, edhe këtë kaljohet ura siratit për minë djehnamë. I lovë edhe abejëni zahrejësë hëmë me hëtëa i hëtëa i gjëdëse, o qëtë i gjëdëse, o qëtë i gjëdëse, o qëtë i gjëdëse, o qëtë mëhet rrugë e ura siratit, në dyë o amë të djehnamë, edhe dhuhet kaljohet i në krejtën i të, He, atyre, te kjerin, e haqërëtia atërënë të tekëtërënë që janë e të të të nëshënë dhe e që nëshënë, edhe që ka po sënë, që orënë që njësë, në në të këmë e këlluë, për për përkëlluë e atërënë në të këlluë, kur këlluë e në të këlluë për kërëtonë, në në në të pëlluë. Në nësejë të këlluë, Dhe immin këmi illa avari duhave kane alarat një të hatënë më më të bërëja, dhoti në së zë buranë, ja Muhammed, të ujë të i muslimon dhe insande, që së kanë njerin një të të shqo me kalu, dhoti që së të të me kabohë, hysë më të gu me zëllë, që njerin të në të nëtë me hismurë, që fa kalu më të një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E Allah i arra bële alemi në e buët në asib me kalu sajtë të jelën i djelëti. Hanë njërë dhvlazën që e kaluajnë dhe të shuajnë. Por dhinden në të hanë i arra të dhjitë. Në asiratë që kërëni që në besuën dhynë një atë që të jemë me kaluë. Për asu e kalu ma shka u goësës të shumë. Ej hatë, e ke në lunë mrapa i sasë jarënë kërëkani ka nuk me të tërnjitaj o konë hamë dhe o konë shpjëgën në gjernë. I sëtë doatë gjernënit gjernënit kënu, gjernën gjernënit në fjalë funë e i sëtën në tëmësani, gjernën në nëru i imani kë atë e lehëdi. Kala o musliman të nur i imani të tëmë, ma shynë i plaken e gjernën tëmë. Nuri imanit ndësë njësë njësë njësë njështë të gjerni të jerni, nuk e lëni me shdihe nuri me imanit për këmq. Imani. Allah e Jara dhe lhadi nuk e të iman në si e rujë të lazem në dy njahët të dhemi e dhe kur dhjesë më shohën e boj zhotë në të qëdësë, dhe të të të të të të të të të të zhoti gjëmbe gëllarë i udoj vë gjëmbe gëllarë i. Dhe e të të të të të të të të të të të të t Në ojën ulazën urnët e pejgambjerët e dhe zotit dërgjelal, i muslimani sa shtjene më dhynjatë me ditë në umrojtë dhe në urunë, i kur shkonë para të zotit dërgjelal, mështë me posë nërgjitë, pa me ponit në rrgjumë qëmë. E kunë folë shpeshë herket dhjalë, edhe prapë po vjenë renën me thonë dhe sotë, Lej se vi ehdi Do ilahe illallah Vahqetun që në këmurim e datin në shur Kazonë Resulullohi Nuk kanë frigat ati jën Do se do ilahe illallah Asë në vërë Asë në gjallën vejgurit Kanë më frigu E ke e një bjeh Do ilahe illallah Gjemë të dhune të të rade Anë resi hi Këmë duho këtë të të rësulullohi këtë kë i shohë, ata njerë këtë i kanë thonë me zemrë dhe me guajla, i jahe illallah, këtë i reunë dhe i skreje e këtë në gjalën, dhe i kulune dhe këtë i thonë, elhamdullohi lebi edhe dhe amme elhasër, elhamdhi këtë allohi këtë në haqë mërgjilë të alamët i aslimonitimë. Qëllë të njënë faktët zhala që hajë që tutët e njënjënës, kamë që tutën ëhërët, menë haferin që që që njënjën në njënjënë në njënjënën ëhërët. Qëtonë të gjëllë alëjë që tutët njënjënës, kamë më tutën ëhërët. La eqë dhe u sbi i kërë bëdhën e adën e së uvejnën e lë e mejnë. Në të të të të njënë në njënë të në në n لما خاف من الشيطان لم يحفظ دراهمه حيث سوتت الجنوط مع الالكترون المصري ومن اين امن من الدنيا حيث سوتت الجنوط الى من الى الله النار ومنك حيث دوطت الجنوط ثنين هذا في سوت هذا في قناه حصل ذو كالقوم سوت ماهرت السوت في اللاس krejt tëkinat kanë mirarum a zhut të bërënë vejarabër paralimi. En hyrken e sotme, ega nëveri sallallahu ta'la alaihi ve sallam, së shikla zham i dhe. En hyrken e sotme, ki da saknën i hadithet, rësionu allahi sallallahu ta'la alaihi ve sallam, kumramin dhe tine sotit, ega nveri alaihi sallatu wa sallam, eka tënke të jan. Eba hureyja përgondi vajit këtë të të të të. Në lokalën IT23 Edledge US edit. Dënë Edledge IT23 delegatën Junë Emrin ku jam këtu në shtyt. Domethënë IT11 mosafir laq më shtytun. Ose në punë me buo vesu me punoni puni tikun. Gani oshtojë në osht E jë buëhet nukajet të e herët, edhe em rimsë rinjë një një pasjidë. E jë stutët, nuk të e herët, e lëna së duë e kadardal, e smunët me mrimsë rinjë, smunët me së kukitër, sikë një këmër. E jë këmën për, më të një këmën për, E jë hulon me një herët, kërë të e një vë e ka, gjithë janin herët me buë i vadetër. Eret ya nisë, ebëm rin dhe eka meyba zekëm dhuë. Aitë se mehnun dhe eken hit, aitë janu, aitë se t'havë, aitë se t'havë, qadal da si t'hraib dhe n'yelik t'hvame t'huë, ebëm yena aqqë omë e sësërku, eretë ebëm dhe eka ebës këtë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në t'huë në E la imesil atë Allah i Galiët E i njët i gjenët të mirat e zotit i gjenët E la imesil atë Allah i gjenët E i njët i gjenët të mirat e zotit i gjenët Nuk e të gjenët i badi halëa Shmrihe gjenët i badi halëa Duhet me punu me imrit mirat e zotit të nxenet Aj që donë nxenet Aj që donë një vjetë të nxenetit Aj që donë me po maghni në zotit të nxenet Letë quhet heret letë i bjenë vjetë i mas Letë punën shka e ka urnu Allah I të e shanë mu Nërmuk nëqë në njësën nëhire Aj që donë mi gjith mirat e zotit të nxenet Nuk flemë sabah Nuk bëjmë në thleka fali atinë, nuk harënë emrinë e zotit, edhe nuk lërgu edhe lërgu e pëjtë sëlleve të këshia që i kanalu zotit të gjelafit. Që i qiton në i vëzuk të të miran që në të allohi që në shanë hu, allohi në na bëhë në shtjim të gjumë dhe më të muhammete dhe neve, ja rabbel alemin, lillahi l-fatihas.